ことし No enzaren mo este también Irla Izan, Irratxa Joan, Iagoa Gartxot eta Iñaki, ni ina Gartxot gaur, gaur ez da eta egongo. Lenguan bezala, ba gaur estatuatuetan da holako eta evidentemente ba ez dien datorri. <laughs> eta bueno, pues hemen berritz hasiko gea, beti bezala. Gaur egongo hontan, ba, Berlinei buruz hitza izango Eta da, kagu gure lagunbin bat gurekin Berlinen bizeala eta Gabonat pasatzea etorriala Donostira Eta, bueno, beritzena xabi da Aupa. Egunon Edo gauon, edo komozea ja, Egunon, emendik angutxea egunon, baina emendik gauon eta, bueno, ez Iago, zuz Kaixo, hemen beti betzela Hemen beti betzela zuekin Asam ez dela gartxo Juntzaigu kriston bidei batitea Amenican agur bero egiko diogu. Bai, bai. Eta aurrengo programa hemen daukagun gune. Bai, ah, bizka normala egiten naiz ez etortzea, baina bueno, espero deo urrengo irratxoan gurekin izatea. Ba, beti ba ona izate alako, ez? Perez eh, irratxoia hiru urtean eite du, baina bueno, ba... bueno. Ba, arrazoi pertsonalengate, ba pertsonalak. Ba batzutan, ba... Mozkorra da, o. Oh. Oida, bueno, espero, dugu ondo, ondo pasatzen eutea, handik. Eta, bueno, jagok esan duen bezala ba... ba, bueno, agurtzeiago. Bueno, eta, bueno, xabikin hasiko gara, pixkat izketan itzeingo dugu, ba, berlinei buruz. Bueno, inaki baina, ze, ze komentatu pixkat entzun duguna bestia. Ah, ez? bueno, bai, bai, bai. Entzun duguna, parkatu, entzun duguna Animal Collective taldea daukago, oso irurok, ba, oso guztoko duguntalde bat eta, bueno, egia esan, ba, gaurko dugun ontan e, e, xabik e, jarri ditu edo aukeratu ditu entzungo ditugun kantak eta, bueno, ba, ba ze, zuretzako xabit animal kolektik e, ze zenuzko taldea da, ez? Zugu gaina oen jebertan komentetu dut zu ba, e, zuzenean ta gana ikusi dituzula, bemenio bai. gehiagotan eta Bai, asko guztat zaiten... Taldea da, e, aukeratu ditudan bestea bestiek badaukate nolabait konexio bat berlinekin, e, animal kolektifek ez, <laughs> baino aukeratu dute, bueno, taldea orokorrean asko gustate zait, guztetet bere garaian, bere generoan, nahiko originalak izan ziala. Eta abestia Bueno, bak aukeratu du, ez nik oso ona delako, halaia delako eta elektronika. Bai, que ya esa nori horrekin de... ezagutun ez itun. E, Auztes. Discorekin e... norbait. Endela... Ez... Discorekin ustez lenotzian hain accessibleak, ustez tijeritzeko eta sailagoak ziala, ez dituzten Bu... melodia mai ba, eksperimentala edo Ez comercio, ese comercio era que sonei honekin. Eh, beste publiko zabal batean irekitsuen. Bai, aka rollo adreo como un hit de la cocerita Bai. Bai, bai, bai. Nikuztet, ganjentzu den un abestitik aurrera jendeak jakin zulaia behaietaz gehiyo. Bai, ater ez ere nikuztet disko honek hori oihartzeno, ezantzuk ezantzuk bezala oihartzun. Bai. Ikagarri aukitzen. Ja, asko ikuzte du begaien leengo diskoa dela eta 8. <laughs> ja, hori da. Ba Datun quero hasta zuzten, bueno, gutxi beste disko bat, ba agiazan ez da, pues capa pasada como ba, si pianis gloria se den meter la discoveria, eso te está enzu, bakarri eh bat entzuetela, baino, hau izan dela, bai, eh geian buruan geian gelditu zaiana eta ba, normalen, igual eh me, e, me petresiano la hartze duanen, e, talde hau ba, beti disko hau hartzet, ba, gogokena da edo baitare ere ezagutzetelako. Eta gero e, zuzenean zen ze, ze musikoa xabi. Zuzenean oso nakdia, musikari oso nakdia, eta ez du ematen diskoa antzutezu, eta dena elektronika, disparatutako elektronika a, matutu. Ezan berda, bakarrikan benetan, bi, bi pertsona digala, ez? Bozitari? Bueno, bi dia komposatzea jak, meni, ostenatoki gainean nik uste zazpi pertsona hola ikusin ditula. Zuzenean jendean gara bai, bai, matute. Eta, eta instrumentu realekin, ozera... Talde bezala bidea, eta gero banda eramateute. Mikustez gehiago, ere laia talde bezala. Bi Animal Collective bost bat, hola dia. Bale. Bale, bale. Gareak horkegun huntan ezakagu hemen ordena gaioa eta ez dukursetun. Bi ikusi nituen, bi Primavera Sound festivalean izan zen, Bartzelonan, bi urte ez berdinetan. Eta lehenengo aldiz ikusi disko hau aurkeztu zutenean izan zen eta asko, asko asko gustatu zitzaizkidan. Igual diskoa asko entzunelako eta beste guzti nekizkilako eta asko gustatu nun. Izant zuten arrakastangatikan igual gero pizkat bezakin askatu intzian abesti hoiek jotzea, ez O ez dakit, baina bigarren kontzertu bat intzuten bi urte pasata gero eta ustet izantzela un corte de manga en hum ik ben mundu guztia zer jo zituzten eh, eh abestizar pillabat eta gaina raro jota eta jendea tera izan pixkat decepcionatuta o, o et, bai ez eh, zuten eman espero zuten Ga bigarren aldiz dut ikusten dut bai ta bai ta primavera gara komentarioak o direk eh baita ez ez ez jo zitenean esela enbesteko edo bueno aribal collective e Bizkaia bat ez dago ustea, Naiko da. Eta ze, Bizkaia gaurko, ba gaurko gaia, ba aukeratu dugu Berlin. Batez ere ba gure laguna Xabi <laughs> ba honeatorreralako. Eta bueno, ba zuzen motza andikan. Berlinen oso ondo. Zemuz visitada. Me mañove todo. Bueno, f puntu pozitioa asko ditu eta beste ba, donostik ez ditu beste gauza asko baditu itsasoa eta puntu <laughs> eta ez da beste jubilatu baina dak, gu nik emendikan ikustu etanen edo Alemania generalen hemen, ba, gaur e, bizo unkrisiak intaula ba, badirudi Alemania ikustu etzunen edo Berlín edo ba, badirudi hor, bak, ezakit izton lan edo gauzak kaskozo beto no, dijoatela, nik ez dakit egia yeah. izangoan Ez dakit hemen ze irudi ematen dan Bueno, egia da Alemania aberatxa dala, eta Angela Merkel Merkel Merkelek ematen duen politikan gatikan, badala Europa mailan no, ba, bai gauza potente bat, herrialde potente bat baino, nik esango nuke hori batez ere, alemaniko egaldean ematen dala E, iparraldean ez zain beste, e, Berlinen langabezi asko dao Berlin, naiz eta hiriburua izan, hiri oso pobrea da Ez dakitemen ze hirudie ematen da, baina hango soldatak ez, dia, ez o, dia bizitza ere merkeagoa da, ez? Bai, merkeagoa da, baina... Bai, merkeagoa da, eta dirulaguntza diru asko daude Bai, hoiegia da, baino, ez da ez da paradizu bat baino, lan bat aurkitzea baita eh, zaila da, Berlinen, eh? Berlinen eta zei naiz eta geroz eta jende gehiago dihoa, kanpotik eta lana aurkitzea ez da, erresa alemana da ezin bestekoa laniteko, baino, platerak fregatzeko baita Bai, nik ikustet bai, bizka modan bezala eta baitare, ez bakarri moda, baizik eta hemen, opzak ezi joaztelako ondo eta azkenen bai, mendikana eta berte baino bai, ikuste ikustetela, jende asko, bai, kanpoa juten edala eta jende asko, bai asteula leku bezala Berlin bizitzeko ez dakit ze etan, zakit, oza, petxatet, joa, eta joa egia izango hain errese izango eta hainbeste oportunideengo diala han Berlinen hemen ez dauenak bai hori hemen izango, zai, no? esan dezu dira ados naos ez da erresia ez, ez, ez, ez bai nahi irudi hori pizkalba area jun eta bueno. asko entzuten da Alemania bai Alemania Alemaniara jende asko juten da eta badabolan esk, lan eskaintza ingenieroak eta badao Baina nik esango nuke berri ze dela e, egoalde partean. Oso, sea, nik eniok inorregomendatuko berlinea jutea eta, profesionalki garatzea. Aibidezure kasun, o... ze ba e, Berlina. jena bueno, Justo oi, konkretuki berlinea. Mere kaso pertsonala, ba bida, zakitze, nintzen sekulaean. No. Lena gotik, bilete bat hartu nun, juteko bakarrik, bueltari gabe eta izan zan ikasketa ba, ikasketabukatu nitulako eta Suposatzea aventura pixka bat <laughs> Izanainu lako nere bizitzan Baina eh, Arrazoi Berez hiringatik ez Eta Berez bi iruila beteako junintzen Alemana ikastea, break bat izateko Eta ja bi urte eta terdi Eta Te izkuntzakin no, ze, Zemoz? Izkuntzakin, izkuntzakin, izkuntzakin, ba bueno, ba, pixka naka Areako baino lehen kurtsillo txiki bat inun Udara hortan Baina bueno, ondartzen hau tenintzen Gehien baten estan clasea guten. Bata <laughs> <laughs> joanitan aleman, aleman basiko batekin, baina bueno, nire burua urkezten manekin eta zenbakik, bai, geroan ikasi dut. Na, bueno, <laughs> niki gusetaitut man, onda manejatzen, eh, Xavi. Bueno. Bai. Bai, bai, gente, gente. Bueno, la la con Alemanekin lan iten bazu? Da, dancer, lasonatza zea geio igual Alemania, o sea, angoko jendea aqui, no baita ere hemen gendeaekin o ok, beste herri batzuetako gendeaekin, no? ba Alemanekin asko errelazionatzen naiz, baditut lagun alemanak, eta gero munduko toki guztitatik etortzean pertsonak, eta mengo akre bai, ara iriztezea eta dakazu hasieran fobia bat, ezta? Men batu kampua jutezea eta ezintzea euskaldunekin edo erdera hitzeten dutenekin errelazionatu, zehoi ez da, aberasgarria eta mundu guztia ala no biliriztean no, no, no, jo no ez no, taula. eta nire ibili ibilin nintzan. Eta geroa abastezea pixkat demorekin relajatzen, se voit tonta que iraba zuk ikusi badazu ze puntuteraino nai dezun hori aberasgarria izatea zutzea. Eh, bai, kontratazioa da zu izan... ba, bai, bueno, kasu Vasco gertatzen dira hori, eh. Bai, ez da. Lo Aislamentu ko. Claro, zureke, claro, es que ordun ja ho ho tontoa da, ze. Bai. Autista bat, autista baten bihurtzea ez dezu ez kontrakturik izaten ez jendeekin, ez hizkuntzakin, tez CRs. Nik argineukan hori ez nula nahi niretzat Horregatik saiatu nintzen Lagun bertako lagun alemanakiten Bai garantitzoa da Pertsona ireki bat izatea bai, bai ez? Bai, bai, eta gero munduko Bo izan dutena munduko toki tokiguztitatik Etorritako jendea da ordun Ba bai alemanak ezagutu Eta alemana praktikatu, bai klaro bai ez Baina Hoez erratik ez suediako, noruegako Inglaterrako edo Estatu Batuetako edo Australiako lagunak izan. Bai, noski noski, orizanainoen irekia, mosabi guztiusi eta zumarragako zumarraga claro. bat, o sea, adibidez, niki eh hortan irekia naiz, lagun ditut internacionalak, baina zumarragako tipo batekin bizi naiz eta oso gustoanago. No? Maisetaisiar hartzen deu batzutan, Sukaldean gaudenean. Arazoa, ba, eh. Ezaitelako eh? ban ere mikromundo bat izatea hor <laughs> ta par batzu botatzea euskaldun batekin zergatik ez? Bai, bai, bai. Bai. Ta bueno, le no baitare onga komentatzen eta bai, baitare ikuste, o sa, ta, e, hango jendea badirudi, badiru hango jendea igual e, mentalki biskat, irekiagoa dela, edo gauzak beste mm. era batera ikuste ditula, edo ba, bueno, batez ere igual eh, hemen jendea kein koparatuta, piskat ikusiz ba Donostia, euskal Herria ba leku txiki badala eta <coughs> ba, jendea ba ja, bueno, oso da ez? Nik esakito hieria izangoan o hemengo gauza bat hango. Ni yes, segiada, hoy uste diriaundi guztitan ematen dan gauza dala, ezta? Hainbeste jende dabil eta hainbeste jende ezberdin, hainbeste arraza, etnia, sexualidade eta sensibildade ezberdinetako jendea dago azkenean hori eman iten dala, eta Berlinen esango nuke geioz e, Berlin asko sufritu dun iria izan da, eta hoindela gutxi arte, eta hoindela hogei urte hor arresi batzeon zeon iria iria separatzezuna eta horre represio hondi bat iten zuna eta ikuste uste dut, hoi puzkatu zanetik gaina literalki puzkatu zanetik e, Berlinen bizidan ez esan dezun askatasun noi Eta armonia hoi askoz ere exageratuagoa dela. Igual beharra hundi bat zeolako, edo extremoa izan, izan dalako aldaketa. Eta gila nik ezit eh, urtetan bronka bat ikusi kalean. Eta tagakoa erostea edo birrak erostea florero batekin junzaitezke buruan jarrita. Eta takoiekin eta pelotetan. Ta, ez izut ez zeresango. Eta hey, gazaan jagotane bi aldizo. Gara Berlinen eta biak juntu pareja bezala. Eta gira esan bai ikusi duela hoi ez. Ba, e, mendikan komentatzen zan, sae, hoi, ba beste pentsakera ezberri bat zehola eta gira esan gu bai ikusi gero, baina bueno, ba, guazken finean ezgea bizita igual ba, justo gozpuntual bat ikusi baina nire ustez bai. Bueno, oain, alkarrizketa pixkatalde batea utzita, ba beste kanto batekin jungo geha. Kanta hau David Bowieren azkeneko diskokoa da. Nola deitzal e, kanta, Jago? Where are we now? Zubaukeratu, Xabi, zubaukeratutako kanta bai, batak. Bere, <coughs> bere azken diskoko lehenengo abestia da, eta hau aukeratu det David Bowie asko gustatzeza zaitelako eta aparte Berlini eskenitako e, abestia dalako, David Bowie hanbizizan zen zazpiedot zortzi urtez, Kreuzberg Auzoan eta, bueno, abestian bertan Berlineko eh, auzo eta kale pila bat izendatzeitu, eta bideoan baita ikusi daitezke. Eta, bueno, bai abestia eta bai disko asko zait orduan, hori. Ba, To get the train From parts down the flats You never knew that That I could do that Just walking the dead Staying in the jungle I remember the Strasan A man lost in time Near Cardeve Just walking the dead thousand people crossbirds and book fingers are crossed just in case walking dead Hau wentzuna eta gero. Ah, bueno, benetan tantapolitata eta disko earra, eh? eh Azken hau bate eguna. Denbora asko zeraman gauz berririk atea gabe. Eta bueno, ni agian ben hobitan entzuetze de hau, klasiko bati basko ba, guztietei nolako ta Santxirialako entzuteko tala. Eta benetan atsegina, eh? Zetako. Neri asko asko gustezait ditu hui. Gañoguendo la guicha sin zenitzen... intsan ondo-ondo esploratzen ze beti izan da mitiko bat, ez da, musikan baina beti orda honin zena da, baina sekulan un esploratu eta bere karreran asieratika inditu nga uzak asin nintzen guen dela gutxi esploratzen eta asko-asko gustat ez daiz musikalki gauzak eta gero pertsona bezala ze interesgarria dan eta pertsona kurioso da bueno, miskat e, berlingei buruz ite diten jarraintuko dugu, eta, bueno, guri, jagotani asko interesetentz eguna, ba, ea, berlinezazkan leku kuriosoak, ez? Ba, dibidez, tabernak. Taberna, oza, hemen, ba, hau e, ba, ikusteko tabernamitikoa, ez, ba, pitzuak eotea, barran, ba, azken finan, e, taberna estilo mota dago bakarrik. Ba, han berlinez, ba, ikusitugu taberna, ba, kurioso asko, eta, Hmm. ba oso ezberdinak, ez? Estilo ezberdinak eta estilo askoko taberna, bueno, baitare leku handi badelako. Baien bueno, gustatuko litzakeko, ba zut esplikatzea ze taberna ba, zes, asko dao. No idesuna iteko zure garitoekin asko, asko, asko eta segun eta jabea zeindan ba taberna mundu bat da. Eta berriñeko gaueko bizitza hondia eta ez <laughs> <zabala> da <laughs> Lonli planeta bera hartzen badezure <laughs> ikustezu bida nokturna atala oso oso oso luzea dela bai. eta bai ba, tabernak ba, ba, ba, kuriosuak asko asko daude eta diskotekak baita Berlin berlinda Europa mailan kapital del tekno edo bai. delakoa eta bai bai bizitza asko daude eta gauza bitxia asko ikusi daitezke Bai, dekorazio maian, eta bai... Bai, dekorazio maian, maian, goazzen naiz, eh, erabantzen egula leku batea, eh, bueno, taberna zan, bueno, taberna... Bueno, ez mitiko baino, taberna normal baino, bero zezkan eh, goian, texuan zezkan... Ba, ah, bai... Zezkan barra bat, zezkan... Taberna hori... Eh, aukiak, <coughs> zezkan, oza, eh, beian aur... zeon guztia, baitare goian zeon. Mm. Eta oso guapo zeon dekorazio. Bai, dekorazio alrebez dalka. Alrebez dalka. bai, aukiak goian, goian, barra... goian, Bai, da sentitera goian chicleak. Bai, igual. Ertailak. De menos o papá, o taberna estilo hih, baino eta ez da bakarra, ¿ez? Osta, estilo oso es, es, es, es, sashkoa u. Taberna hori Madame Clotda. da gaina, taberna hortan dekorazio za parte gauza bitxi asko iteia. Ja, Asteko egun bakoitzean Ekitaldi ez berdinakiteia, adibidez e, Astelenetan, e, Astelena alemanez montak da, eksperimontak iten da, eta Astelenero kontzertu esperimentalak e, iten dia. Tanik orbein ikusin itun, e, jatokia nahiko harraroa da, baina ikusin kontzertua, guen dikana harraroa gua, bi emakume, mai baten aurrean jarrita, et e, maian e, iratzar eta ordu lari pila bat zituztela, eta ez dakit nola programatu zituzten ordulariak e, melodiak ite zituztela alarmekin, eta izan zen ogin kontzertu bat ez oso astunein golitzetak baina melodiak iten eta musika iten irartzargailuekin eta bai, olako oza, zentzurtan ba, olako tabernak guadaude eta kontzertu bitxiak ematean ba, mila taberna daude hmm. bai. well, Leheno komentatu duzu ez eh, han Berlinen ba, musika elektronikoa oso oso mitikoa da ez eta anoitura handi bat dago musika elektronikaan Hemen ez dago na abidez, ba, gauen atatzen zianen edo zerbait hartzea jotzen zianen, ba norbait bazutzenean eh bueno, pitzatzea o, o musika baita, no, ez? Hemen berriz baskotan ba, direktante bajartze dituzuk kanta batuk eta hor sonatzeutean berriz, nik ere ikusi ditut han ba, jendea musika egiten ez uzena. Oso eta que handia da eta begia esan niretzako Giro, giro mota ezberdina sortzeu eta nientzako askozu beto ez eta esan dezun e, tabernau ze auzoan aurkitza norbaite june badu Kroizbergen da ho da Madame Clot izenekoa bai zubertan bizizan zinean ez ni hauzo hortan bizina ez bai hauzoa bai, ba, berez ondia da eh? osan ere etxetik ba, metro ziru paradata da ho baino, baino bai Bai, bai, eta Crossberren bertan. Ta bueno, bai, e, taberna kontuak, diskotekak hori oso Goberlinen, hori okupa mugimenduarekin, ez? Edo, bueno, okupa baño gaiago edo edificio Sarac berrea biltzeko asko, hori, ez? Asko, asko, asko, asko. Asko berrien asko birtziklatzen da dena mm -hmm. eta batez ere gero erabilera kultural bat emateko, adibidez, Bilbon dagoen Bilbao Rock. Bai pila bat daude, oza, ja erabilera er religiosa, bueno, bere erabilera ematenetzaien eliza pila bat daude gauragun kontzertutarako edo e, erakusketa arte erakusketetako erabiltzen dana eta gero beste gauza abandonatu asko adibidez nere ondoan e, Templehof aireportua dago aireportu hori mila batziondoa larogei tamez zortzi urterarte aireportu normal bat zan baina gero itxi intzuten metzitzaialakoa erabilera ematen ezun dirua ematen eta aeroportu hori hola utzi da terminala erabiltzen da e, arterakusketakiteko eta pista aterrizaje edo pista guztioiek hor daude eta guainogi erabiltzen da zu horra jutezea udaran eta ikustituzu zortzi mila familia patinetan edo jendeak kometekin edo skitesurfing egiten eta joi kriston maimentaria ez berri gara guztiz Mengo hakin hori datuta hori... E, Arreztasun gehiu igual... hori... E, <coughs> zentro kulturalei edo... autogestioa dit, hori, ez? Bai, bai, bai, bai... Hoi pentsatezu eta donosti baten... ezin eskua da, ezta? Ja, inkosituzten ezak izen bat etxe bizitza... O, eta ganez respetatzen da... herri berlindarrek eta bertako jendeai... gustatez aio lako eta... ezakitera bilera... natural eta kreatibo bat ematez aio lako, eta... Horrati kan gustos ezait nikuzte eta inbeste Berlin. Bai, azkenan kultura goial berreratuta dago jendean edo. Bai. Hemen ez dago inbeste etekin ekonomiko ialeratzeko beharrik ez dago. Bueno, hala no, ere, eh, hange ondela azkeneko aldian komentatu zugu ten gauzak ere pizkat aldaten ez? Abidez, eh, tacheles, tajeles. O, tajeles, ta ez duko, baino, tajeles, eh, Tageles, Tageles, Tageles, taqueta Alemania zona preguntaduko baina Tageles, lekumitiko oi, eh, orain da ja, tal eta, eta esan guten gauza batzuk. Zik. Ta gela sigurtatut zaiona da izontzela bere garaian etxe okupa mitiko eta ikoniko bat baina urtekin bihurtu da atrakzio turistiko baten. Yeah. Baina bueno, ala ere, oi, komentatu gauzak pixkat aldatzenai daiala eta eh hango, mundu zakete ge izango da baina hango politikarekin ba, gauzak pixkat aldatzenai daiala eta e, etxe okupatuak orain daudenak okupatuak ba, pixkat ba, beste erabilera popularragoak ekin eh egitena da la, ez dakit hori izangoan o o gautzak pizkataldatzen ai azken aldian hontan, ez dakite egia izangoan mm, Bai, gero nikesa, oi, alemanian hori Alemaniaren Gobernu Zentraletik datosten aginduak dira eta nik esango nuke zentzuz hortan Berlin Alemaniaean irlantzeko badala eta hori Alemanek beraiek esateue eta bai badaude aginduak ba, ba, etxe okupak desalojatzeko eta Baitiko amaio hori egunero kalean da borroka borrokada. Bueno, ale mantentzea, eh? Ba, hango ti tanta mantentzendala, ar... mantentzen gogorra da batzutan. Baino, bueno, ba, ba aldatzen dijoa, garaia kaldatzen dijo aztei, baina nikuzte espiritu hau andika nor da hola. Eta batez ere kalean ikusten duzu jendeak nola borroka iten duen ikusten dezunean. Eta bueno, zuke esan den bezala Berlin, e, Alemanian ba ir bezalako badala, eta baitare, legetan hoi ikustea, ez? Adibidez, ba, e, berlinen, nire piskatxoak atu intziten, baina e tabernetan edo, la, erre daiteke bai. eta bakarrikan e, berlinen, egin eh? daiteke alemanik guztin berlinen, ez? Eta kuriosoa bai. da, ez? Bai, berlineko alkateak e, lege bat aterazun e, alemaniko lei antitabako hori e, blokeatzen zuna, eta berlineko taberna guztitan, eta diskoteka guztitan, erre daiteke Badaude eh, zona de fumadores eta Vai. zona de los nofumadores dituzten tabernak, baino orokorrean tabernak guztetan erra diteke, eta, eta jaten ematen duten tokitan ez, zukaldea eh, izten duten arte. Ta, bueno, baitare, eta, bueno, baita ere, gostalak eta hola nola ikustu dituzu Baina, harkatu, eh, lehenko gaiarekin. Eh, Lege horrena, nik eztetan ondo bertzen nola, eztan diteken, hiri eh, bati ablikatu eta bakarrik. Esplikatu da zuharkatu, eh? Ba, hombre, enaiz... Ja, eh, ja, guadatetua, ba. ba <laughs> ezakit nola di joan, baina goi ala da. Ala yeah, da, ezakit ze... Ba, atentu ahiten du hori. Ezakit, ezakit nola di joan, baina, bueno, guai notizia da baita, eh, Berlinen, Kroizberren, Alemaniko lehenengo coffee shopa irgiko dutela. Oi. Bai, bai, bai, bai. Eta marihuana kontxumitu eta erosi ingo da. Baina ja hori proiektu bat daia ja, atera dana eta guain ba, politikari asko daude kontra daudenak baino eske Berlinen, batez ere areajun dianak eta e, marihuana erretzaleak dianak eta marihuana erosten saietu dianak igual jakingo dute Gorlitzer Park izaneko parke badaola e, bistan, baina mundu guztian bistan e, belarra saltzen, e, saltzen nahi dianak. Bai, eta Eta ba, Hori regulatzeko Induten hola bait Baina lege moduko bat jatera dute do. Bai, bai, bai, bai guztiz <risa> legala, coffee shop bat Alemaniko <risa> lehenengo coffee shopa Eta <risa> egunkari <eta, risa> guztetan <risa> atera da Eta kristonoi hartzuna izan du Komunikabidetan bai, Eta ez... ustedet guainezakit Espaldi ezetela Bueno, espaldi guain dala pare bat hiljabet Eterazan notizia eta Denbora da ezetela ezer berririk irakurri Baina aurrera dihoa Uh -huh, curiosa bye. en neta mae. Ordun ez dakit, lege, o sea, legen kontua no, no la dijo hasta en desde luego va uh -huh. bueno, a ir la dala. Ah, va. Está bueno, baita ere gustatuko litzaiu be fiska komentatzea. Ustalei buruz, ustalei buruz. Bukadidez, eh, la la oirurte joñean lengualdi zego. 3. Ba, 3 urte izan da, ez. Eh. Ba, joñean son flowers. Hola, pronunciata. Sun Sunflower. flowers. flowers, uh -huh. ustalea eta aria oso noso onginan ginean ba giro esberdinatekalako eta justo casualitatez ba, zu haintxe bertan han lanaiter. Hartzen o, o sea, orna bai. Eta bueno, baitarei gustatu zitzaiogun piskat ostaletan zeuden giroa, ez? Ezkin finean ez da igual ba jakit Madridia gutemalenmazea edo beste hiri batea, gutemalenmazea ba dago giro igual piskatutzagoitzen daiteke. Guk ba ikusgenon baango ostaletetan giro esberdina sortzehala, ez? Ba aktibitateak hango gandantako aktibitate esberdinak eta baitare, ere ba hango langileak ba asko bueno ba dute ba hango o sea, pues, laguntzeko ba, leku ezberdinak ezagutzeko tala ba zutze ze izan daitezke sui buruz o erazkatuta hango da u ze zer o, ostale hotele ostale ba, giroei buruz o bueno, oi oi gustitan pues o jubilatuei jubilatu zuzenduriko ostal edo hotel baten giro batongo da e, homosexualei zuzenduriko ostal baten beste bat edo hotel baten eta kasu hontan e, Sanflowerren motxilerroentzako ostal bat da horrek esan nahi du jende gazte asko juntatzen dela hor munduko toki guztitatik etorritakoa eta eta oso giro atxigina dago. Batez ere denboraskoako gelditzen diren bezeroen artean. Jo, ni, ni batzukin enkarinatuta dena naiz. Da udalekutako begiralea izango geninz bezera ikustoituzu. Behaien artean nola ez dutzeian, eta ze historio dituzte. Eta abar. Eta abar. Eta bar. karo, agur esan dutzei ez, ez daude horbetiko. Bueno, oain, eh, bueno, piskat, elkarrezketa berriz eh, alde batea utzita, ba, beste kanta batekin... Buen gogea Baa, canta hau eh, Placebo taldea Taldearena izangoa Ze canta Izangoa, Iago, Izenburua Baa, every you, every me Cantu izango da, izango erena Hago en Xavi Autatua, ta bueno A gusto que hau irla izan erratsa joan baina guen pizza batzuekin gustoa ba motel bai bueno ba bueno placeo gero piska jarraituko dugu hitze egiten ba berlinei buruz bastante interesgarria eitenei saigula ta bueno ba gustatuko litzego ke baita ere piskada hitzeita berlinean ba taque sortzen aidana artea buruz, ez? Ordaon artea mm -hmm. buruz hemendikan ikustea ba, leku oso artistikoa da eta right. artista asko area jo teial da taque bizitza baina bere exposizioak eta la erakuskea erakustaldiak aurkeztea taula eta egia esan ba jagotan jungiainala ordena bastante bia alditan egongala ba mugimendu asko eh ez bakarrikan bai ba, ba, daudela museo popularrandia eta taula baina baitare artea ba kalean, eta bla, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai Bai, zentzu hortan berlinguain eh, lenoko Pariz horten bihurtzen nahi da nik uste pixkanaka ne. artistez beteta dao, eta bai, toki guztitatik zen artistez beteta dao, hiria eta esan bezala artea kalean ikusten da. Ba, arte diferente bat, ez? Porque ez da bakarrikan eh artea, o sea, galeria ez, ez, ez. bateko artea baizik eta kalean dagoen artea, adibidez, e, street art ta deitzen zaiona, ba pues e, era izan daitekean ha sortu zala, ez? O ez zala, baina baina oso bai. Oso eta, ba, dibidez, ba, eta gara eta adibidez, ba, bairopakoitzak maila e, pertsonalean duna itenduna... Nik uste baita asko hartzen dela eintsakotzat. Han, osea, nik lagunak ditut artistak eh ba lan egiten dutena, bai margotzen edo bai arropa egiten edo bai musika egiten eta nik uste gero jendean e, badaola predisposizio arte horri harreta jartzeko. Bai, o sea, estado Et bakarrik. Etaia berezo so estimulante da. Bai, o sea, estado bakarrik artistaz bete ta, baizik eta jendeari gustatzen zaio. Eta jendea kontsumitzeago, demanda bai, da, o sea, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. E, artista asko baino gero ez azkat ez e, bere beraien lanak orkesteko lekua, eta gero jende gehienei etzaio ez, ez interesatzen ez ezer Berlina berrez gutentzeanen. Nikoi asko. Aldeak interesatuta, Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Segun eta zein Tokitan ikusi eta horrek atentzio ditut Ikusi izan ditut artista kalean jotzen Eta Eta jota gero Inguratutako jendeak diru uzten du Inguratzen dut era izan dian bideo bat e, Tipo batena gitarra jotzen kalean Zela, fripante Tipo ikustezu donostiko bulegarrean Bukatuta gero txapela pasatzen ja, ja. Eta ikusten zeduen Bos pertsonak ikustetuzu <laughs> Oia, Aldeiten Edo alde batea bidatzen Hanez Ya. Hanez, a ber, olako zerbait iten badezu eta ondo Osa, enaiz, enaiz metrora sartzen dien eta zai, eh Osa, eh, harmonika batekin, <him> New York, New York Jotzea, eh, Kriston, osa, ikustezai heroina, erosteko dirua nahi dutela Oietzai enbestea arretak hartzen baino artistei Osa, penetan ondo, gauzak ondo iten dituzten, bueno, ez ondo baino Joder, errespetu batekin eta dedikazio batekin ite dituzten pertsoneei ustez harreta jartze zaiela. Bai. Ugabidez, eh, Hondianen lelengualdiz, ba bueno, tipo guia bat ikuste zuela talda eta haragertzea Museo asko. Eta museo oi, e, oi, e, e, ki gustea joan eta Eta bueno, polita etia baino. Aldiberean Berlinetik jotentzeanen. Bai, oi e da turistentzak ordenda da. Aldiberean, osea, Berlinetikan joten bale mazea kaletikan. Kale ikustezu berlin dela lien handi bat, ez? Mm, osa, etxeak eta denak, ba, dia, osa, et, nire guztez etzea junbehar museo batea, eta hor daindu xarrera, berlin, berlin, berlin, ba, zehar daukazuna ikusita gero, ez? Azken finean, zuk, e, benetan artea gustatzen balen bazaizu, ba, orotikanko, osa, kaletatik e, ibiltzen juten balen bazea, bakarrik, ba, ikuste dituzu gauzak, ez? Eta, atentzioa da gauza bat, <coughs> izan zan, horreitean, e, tur, Bueno, gratuitoak edo ba bueno, gero ematen bai. zaie eta hola, baina eh han gen badau jende kolektibo bat hola, eh beraiek eh e, sorte tur alternatibo bat, eh? Eta irakuste dizute, ba, oi, esandakoa ez, bakarrikan eh Museo Popular eta hango artea, ba, beraiek ere kutxita eta jagotani ba egin bain dela 3 eta benetan, jo, ba atxegin ezan zen ez, eta azken finean ba, berlineko beste aurpegi bat ikustezu baina azken ean aurpegi politiona da tau pixkat <laughs> pedantea da, baina da zuk deskubritzen da zuna, zegoi bai. hortan baita zuk ikusi izan turreko giak erabakizuna. Ose... baina, bueno, pixkat zan, tipoa zan, bueno, aditu moduko bat eta zekizkiren ba hori eh pintada mitiko batzuk edo horren historia eta eta artistaren Bai, bai, bai, o sea, vaya, ez ala ezuna, bai. Bai, sí baina nik uste eh? be, berarekin ba, ezaketa aurkitu nitula gauzatzuk, ba, agian nire kabuz ez nitula. Aurkituko eh? Nik uste dut, ikusten turista ki... bezala joeten bazea eta Puerta de Brandenburgo eta Betiko 8 tontakeriak ez bali maze eskizu beste importa, claro, bai, ez ondola. Eh, bueno, pues hoy comenta bastante guapo agontala ta Azken finean ikustet, hiri e, hontan ez dela bakarrikan kasuin behar ba, daudeen gie, giei eta gauz popularei baizik eta dela hiri e, ir, e, bat ba zuk hauzaak teskuritzeko ez? Oida, segun eta zuk ze inkietu edo ze... Zun, e, doze... Baitare, baitare. <laughs> eta, bueno, baitare bueno, artea oso e, gaitz daba da ez eta bakarrikan, ba irudi bakarrikan nahi gehala baitz egiten ba pinta da ez da, baino musika musikalki ere iri oso irekia da ez leheno komentatu dugu ba, elektronika oso oso oso, oso mm, bai mitikoa kane, dela mitikoa dala, eta nasko itala bai zut ze talde, talde bai o talde ere batuela berrian elektronika bai elektronika tron... edo bueno, denetai buruz ez baina han A musikalki tala, ba, adibidez, taldeak talde bateko hor biziezak eh, nik ustek musika musika guain arte egiten den un arte mugimendu hortan sartuko nukela baita eta jendeak margotzen du eta jendeak musika egiten du eta zure musika egiteko, bai egiteko eta bai aurkezteko aukera badao berlinen badao adibidez do, beti ez donosti genen ezkomparatzen eh, ba, gure taldei ematez aien eee eh, Tokia eta, eta askatasuna adibidez beretaldeakin e, biltzeko eta saiatzeko Berlinen da Osa, ni iritsi berri bezala ni berriz ere e, bueltatu itenaiz eta Rez, e, bertziklapen e, adikzi hortara bueltatzen naiz adibidez e, bigarren mundu mundugerra bukatu e, ostean gelitu zian e, bunker asko e, Berlinen bertan utxik Jodeba búnker, ohei, güen, eh, erabilera hoy emaite naiz zaie, talde askok e, gela hoietan ensaiuak egiten dituzte. Askotan e, doan e, artista artistak askok ere baitaillerrak dituzte. Ordun ez da ain zailan ensaiatzeko toki bat aurkitzea. Búnkernan esatet e, kuriosi da bezela, baina eh? Baino daude, lokalak, badao jendea anuncio pillaba daude, e, musika jone du un kontaktuan jartzeko Txatu guztetzu adibidez talde batek Erreztasun handiago adazkala han zeu zeiteko Zagit profesionela izatea baino Zeu zeiteko hemen baino Segun eta eh, ze... Ze estiloan, no? Da, se, se ikuspegi daukazun o Azkeran bai, ba, nik ustez baietez eh, Mori igual pixka hori dago Ez dakit Ikustez, jendearen Londrezek izan du beti kriston fama, kriston eh, estena musikala Oke bueno, ahora gallarero aran ere, mai bueno, taoso definituala. Tal <talletxikien>, de Esango ba, nuke... han hombres en esa conuque zaia daka teles. El eh. recién tal ba eskaintza kulturala zentsu hortan oso hondia da eta kontzertuak dituzu egunero non... eta naiz ya tal de ez zitzaite nahi... Osea, el docente zuzeneko musika daukazu Erreix, eta, bueno, or ja Bidenbora behar dezula tabernak ezautzeko, taberna bakoitzean ze taldemotak jotzen den, jotzen den e, eta gero jazuk zure gustuen arabera alde batetik edo bestetik muitzeko, baina aukera da izu arbia. Bai. Bai, utzematen da zu ze beste kantak jarriko da edo bai. Hiska jarritura da Ba, ze tale jarriko dugu, hein? ba elektronikakinta diseinara elektronika fisikal ba, jarriko dugu eh buria artistaren kantua ah, ondo ondo ondo e, demon entzura sagun gero itzen gou piskat eta jatea piska Eixo lagunak edo jarraiten dugu Irla, irla izan iratxai joan zintzilik iratian e, Gaurkoagan Xabi da gau hemen Berrineko nundik pixkat iriaren nundik norakoak komentatzen Eta e, Entzun da guna Burial izaneko artista bat da Zuk, Aukeratu zukanta Xabi edo gai e, Zer esan ez zu bat Artista horriburuz edo Artista horriburuz? Artista hori da... Mo DJ bat, ez? Eh? Da, tipogat, Bai, DJ bat da... Bueno, beakiten du baita eta... Osa melodiek eta ritmoa beakiteitu, eta tipoa da... E, ez ezaguna, ez du bere burua erakusten, ez, ez du sekula elkarrizketa bat eman, bueno, igual baten bat bai, menio... Inorrekezak izak izan den. Eta hor dunda... Azte maskara datekin da, edo... Bat, Ba, konzertuk eta gutxi eman ditu baino bai, beti ilunpetan edo aurpegiara gutxi gabe mm -hmm. eta beha izan zan gain dela murte zakizan bat urte jai edo esente edo mugimendu horrekin hasi zana mm -hmm. bera ba, bueno, jarraiten berlinei buruz pixkatitzen egiten inakitan asko interesatzen zaregun gari bat, <laughs> ez? E... <laughs> Oria eskatasun sexualaren kontuado, ez? Ezakiz, han dena bada mentalitateirekiago bat edo dakatera dirudi, ez? Baino sexualitatea esaten zunean esan dizu sexual izateko garaian. Ez ez ez jare, orokorrean esan da, eh, ez, ba ezakiz errelazionatzeko moduak edo tabuak edo ba tabu gutxi daude, nik esango nuke ogeita azazpi urteko pertsona bat bezala, hanbizidan pertsona bezala zangunuketabu gutxi daudela eta bai, seksua izateko garaian, batez ere euskal herriak inoituta egon da Bye, hemen ikustezu nola funtzionatzeuen gauzak gutxi gora bera, tabernetan neskak alde baten daude mutilak beste alde baten goizeko iruretan pixkat txirriz klasa metro bat ertu agon <laughs> hitzei denazteia, bai, ja zerbait pasatzen eako... Gero Mikel dago. Kaderna itxiten dute. Zipa, bote da hola, bai. demora guztin, bai, da hola beste, beste bat eta da zerbait iku, iku, ikusteana baino argi eta garbi, osea, adibidez, berkain izeneko diskoteka baten, dala berlineko diskotekaik famatuena eta ospea hondiena daukana, hor bertan bi kuartoskuro edo darrum daude kristonak dianak eta eta hoi hor bertan sartu eta hori eh, lo que pase, no? Eta que pase. dejarse llevar, edo dejarse llevar, dejarse llevar eta barruan eta kampoan, osea, nik kanpoan ikusi ditut bon, lokal hortan eta beste el lokal askotan ez dianak lokal zakit Me antro izkutatu batzuk, oza izkutu batzuk hai, hai. nik ikusi ditut eh. mamadas hai, hai, hai. en direkto <coughs> <coughs> ez da hori, oza eh, hoi esaten nahi naiz usteetelako dela <coughs> Curioso, isla isla haundi bat, oza isla da haundi bat ze... irian gauzak nola funtzionatzen duten ez da, da otaburik eee eh... Bai, mutila deneska izan Bai, neskak edo mutila gustatu edo, bai, biak gustatu horrez da ba, jendeari berdintza jo Bai, berdintza jo, aber, berdintzaio, jo zuk zure gustuak izan ditzakezu eta zure ba, nik esan edo, jendeak ez zaitu erraro ikusiko Bai, oida, ez da o prejuiziorik oida oi e, gero, bakoitzak bere barruan ditun mogidak dia eh, eta baita ere, leheno komentatu duguna ez dakit agite modan da ono han bastante bastante ETA ba eh erlasioak bai motiak neska arte ala motiak motin arte aneskaek ba, asko asko ETA ba erlazio ez o sea, bai. Erlazio klase pertsona batekin, baina bai baina baina baina bai, pero bai, bai, gahuetan bai. o beste leguaten pai ba, e, beste erlazio batzuk eguki itzaskazu beste pertsona batekin, naiz eta jarraitu e, pertsona honekin ez Berlini ida berliñi deitze Eh, la ciudad de los singles de los solteros Asko eta baina hori dauka eh? o sea, izen hori dauka osea oso tallada oso tallada ratio bat aurrealdean tallada <laughs> eta nik ikusi dez bi urte hauetan eta baiegia da han deskubritu nunik eh harrema hauen filosofia badaude bikoteak ja urteak Dara matzatela elkarrekin, eta ba, behaien artean kodigoi zinkatu dutena, osea, behaiek elkarrekin neho nahi dute, badakite ez dutela emozionalki beste inorrekin neho nahi, baino Zizua, barreratu da, karo, badakite eh, seksualki guztiz karatuta eta pozik ba, bikote seksualez berdinak izan behar dituztela, eta ordun konsenso hori dago, eta jode, nei, oso zaila iruditza zait, zezakin nun da on... muga bai, nik, en, enekin nola emango nuke noiz, nik ustez konfiantza ondia, ondia, ondia, ondia izan behar dezula bai baina oso intelijenta iruditza zait eta, bai, nik esan nola bait miresten dut interesgarria iruditza zait, ez, porque azkenen zeket ba, nik, nik ustez e, e, erlaziona, so mendakagun erlazioen oitura azken finen dela erligioak Ba, jarridun, zerbait ba, ez. Zugu historia pixkate ikusten ikusten ba ez zu, ba, Grecian etala, ba, alako filosofia ba, bastante e, normalizatuta zeon. Eta berri zoain, ba, ez. Eta nik usteet, ba, gizakiak ba, esken finen, osa, nahezitazu bat eduki, ba, eduki, itzazkezu itzakit, seksualki, ba, eztaket, Bai, bai, bai, bai. Eh, dautezunak eta ezakitu. Hoy es que baten azigelako eta azken finean ba normalena hoe iruten zalolako, baina. Baina ez mundu bada eta bakoitzak. interesgarria interes dela olako o gauzak, ba ikustea baita, ez? Eta, oi, ba jakita existenciala. Takit ba guk o ingo degun, ba azken finean ba, e, mota baten, baina interesgarria da ba, komentatu eta ikustea, ba jendeak hoe ditugula eta aizu ganon. Baita ere Hmm. De karra, ez dela vida bacarra es hori, de... saltzen diguten hori, ez? Betirako norbaitekin o martzea. Aquí se hace, eh? lo juras ahí delante mm -hmm. de Dios, ta. Ya que Arresiak edo botatzea, ez? Bai, bai, bai. da irik konservadorea. Ni de que ba, que ba. <coughs> es... Ondo, Bueno, pues ya bucate en Jongo, eh, honekin. Espero deuba interesgarrea baita detaltzako, komentatu ditugun gauzak. Eta bueno, ba, pixkat, e, bukatzeko ba eitzen du e, Berlineko o Berlinen asko entzutean talde bat, beritzen Down of the Midi dala. Ezagiten berrien joagadian, baina han esan dieazu Leno pastatzen o sea. Bueno, bai, ni Berlinen deskubritu ditut, baina ez ezdia Berlin da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 ba urteko diska bezela eta ba urtik aurrea bai famageio izaten aidea eta nahi gustu da ez eskitu bai. Mendan kuriotsa. A berora sonatut dute eh alare etakik kanta onait zenun edo beste. Ba, berdintzait, berdintzait. Jarriko jarriko dago hau jaitzen. Ja, bai, bai. Ba, gauza bukatu zaigu Eskerrik asko xai gurekin egotagatik Oso enten esgarri izan da Sola esaldia Eskerrik asko zuei Gon bidatzea gatik <laughs> uh -huh. Eta Ando gara izazula Alemanya aldetik bon, Ba Iaki Bueno Ere despeitzen jugo geha Agur <laughs> Agur Pitzagate nago Bale ba Ba San deura e, Biaste barruen megon goga beriru Espero gartxote menizatea Ego agian ez dago Ja Lehen aldia Eta Bueno, que baitare pizzeruari. Pizza osa una de alako o nea en torre alako, pizzekin. A un día, bai. Eh. Ba, agur gaziak. Agur. Sayur. Ya con la pizza.